Itt hagyom, ami elmúlt, magam mögött hagyom, Vára jövő, vára lányom. Hamarosan kivilágosodik, Hamarosan találkozom vele, És te magadra maradsz a sötétben. Remélem, elnyel téged.